O dia 12 de fevereiro na história. 1709. O escocês Alexander Selkirk, cujas aventuras inspiraram o livro Robinson Crusoe, foi resgatado da ilha Juan Fernandes, no Mar do Chile, onde viveu sozinho por quatro anos depois de sobreviver a um naufrágio. 1924. Aos 26 anos, George Gershwin apresentou pela primeira vez Rhapsody in Blue em Nova York. O compositor estava ao piano. Em 1941, o general alemão Erwin Rommel desembarcou na Líbia com a Africa Corps durante a Segunda Guerra Mundial. Rommel ficaria conhecido como a Raposa do Deserto. 1967. Os Rolling Stones, Mick Jagger e Katie Richards foram pegos com drogas e tiveram que responder a processos na justiça britânica. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.